Tasquero, partimos a todos, los enciende en el megáfono rugiendo al máximo, chimolo faticos cayendo desde el cielo está ya el pánico, no tengo un pánico si te escondes normal en este mundo, de estruendo tal de chirimila, tasquero partimos a todos, los enciende en el megáfono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 Porque según de yo me hundo con él y ni tan mal la puta superficie es farsa quien en el norte acojonamos al sol y siempre llueve sacha tanto estoy echando el en la periferia mi centro estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale salen canciones primaverales sobre playas sin abajas puñales y paisajes y profana mata clax te los queban te busco fam borra que planes y te tocan filas amanecen el frío norte funky radial en el, dial y en el gaznate pacharán de fabula unio filial camarada opera fábricas lejos de radio un amor reclama al manifiesto dada camelo loma tribu urbana mamás más me más más huermen en, en silencio al entrar peco de sar como un, un bar peco de fpáraco la tribu que dispara rap a quién pueda que pague el que le que la cúpera vamos a flotar al mar de mi bodega ya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 Estás siendo un maldito santo, no se al máximo de simbolos ácidos, desde el cielo está al pático, yo tengo pático, si estás colérico, normal en este mundo tan mecrepito, estás siendo un maldito santo, estás siendo Os sente den Gaude, su FNM con unas eta o da Garrasica, i kontrainformazio Irracha Joa. No! Eta Asteleen guztietan bezala, ba badakizu hemenengao dela, 9tik arte, ba, berriak, Asteko albiste eta berriak, ba bueno, eta ingurukoak, ko que eta, ba, elkarreko batekin, agendaz ba, bueno, ba kontrainformazio ba Contrainformazio Eta, bueno, adizore, euskera segiten dugun irratzaio gutxetako gara irola erratia eta, bueno, ba, saiatzen gara. Eta, aztero bezala, bueno, aurkestuko dizkizugu, e, gurekin harremanetan jartzeko moduak, e, irola irratian, e, e bueno, garrasikak ditut duen ordu tegia, errepikapenak eta, baina lehenengo, agurtu beharko dugu, esta? Gabon... Berandu justutxo, gaina mentxe gaude. Mentxe gaude, bai. Eta, bueno, esan dugu mesala, da garrasika, azte lehen eta azte azken guztietan, bederatztetatik hamar terdiak bitartean duzuen e, irratzaio kontrainformatiboa. Eta erre ba, azte da aztegunetan, goizeko hamarretatik hamaik aterdiak bitartean. Hori da. Bueno, gurekin arremonetan jartzeko moduak, suzen, ba, suzena, telefono senbakira ditzea, bedera txilau, lagu geita bat, iruro geita mariruro gei, edo eta ona hidrola irratira urbiltzea jarro de Arane plazan, senbakiri eh, gabekoa, irala kouson, baur txea eukazue. Erole, erratia eta, bueno, arratzaldetan normalen jendeagoten da, baina zapatuetan, arratzaldeko zeiterritatik aurrera, ba, asamblada, asteko asamblada daukagu. Bai, eta horretaz aparte, ba, bakizue, gurekin harremanetan jartzeko, imeia daukazue beste, baya, beste aukera bat, e, baituzuean bat, adibidez, programa honekin zuzenean harremanetan jartzeko, ba, gugure, agarrasika.info, abildua, gemel.com, eta baita ere, eh irola irratiaren a ah, irola irratiak ba u bere email propio de la irola@sindominio.net Et, eta bestegi gabe baita ere gurekin hitze e, orain zuzenean hitze nahi baldin baduzue e, ibaik esan duen mezala ba, dago eh badago telefonoa baina baita ere web weborrialdearen bitartez e sindominio.net/irola e, hor eskerreko zutabean chatan hor klikatu eta hor hitze egin dezakezu eh eta bueno bestela ere ba web ego borrialdean ba buka zure eh e, programa programen inguruko informazioa baita ere deskargatu ditzake zuela eta bueno hainbat eta hainbat gauza mik mejor es quick que questi di Luca Cinque con el cafarranas no me chanan bien reverendos no me dejan entrar en chanda el menuda panda chupándole el culo al que manda, como si fuera urgente a que era tenemos monata bandas... bueno, e, e, mo, le he comentado a un mesala gaurrekoki du eh bueno le berriekin baina berri eta aparte Baitugu ba, ditugu, ba bat pare bat lotua Lehenengo eta bein, bat, atateko torturaren aurkeko taldeetako talde e, abokatu batekin hitzein godu gu, e, berabaitare e, giza eskubideen behatokiko kidea da, eta bat egizu, bat, pasanun e, aurreko astean, eta asteontan e, pentsana agertzen ari den bezala, ba, Europako e, torturaren prebentziorako komisioak edo, E, ba, bueno, publiko egin du Espainiaren estatuaren inguruko txosten bat, bertan hainbat gauza kritikatzen dira eta baita ere eh egiazkotzat edo eman e, eman du ba, Beatriz Etxebarria bilbotar e, bilbotarraren ba bortoaz salaketa besteak beste eta bueno, hainbat e, gauza zetan ditu Espainiaren estatuaren inguruan, Espainiaren estatuak E, bueno Erantzuten ari da alduen bezala Eta, bueno, baina, igual, e, zer den torturaren prebentziorako komisioa uzela nahiten duen e, Zer betea beharrak ditu Estatuara Espainiarrak horrekiko Eta, baina, bueno, baita ere, txosten honek zer esaten duen eta zer esaten ez duen arabera Horren ba, bueno, inguruan hitzaiteko, bat ateko apukatu honekin egongo gara Eta gero, beste alde batetik, ba, beste gai alaiago batzuekin Ba, e, bueno, alarun bat honetan, beste urte batez, beste urte batez, azken Kupela dantza, Errikaldeko plazan, ebagizue kultur, kulturgunea da ez, e, Bilboko Jaietako, kulturguneko konpartseko entratze dutene, altxaporrue, tximbotarrak, eta, zin da, izakizu? Irugarrena Satorrak Eta Satorra que Satura Ori Satorraxatura Bai eh ba hiru konpartza e, kulturgunea osatze dutena ba bueno urteroko jaia osatzen dute lena bueno, gutxan pasan urtean ja gutzako plazan eta bueno ba horren inguruan hitzaiteko gitaragoaz eta gutxi gora bera ba bueno, kide bat izango du gurekin oso ondo ba horin zertan egongo gara zurekin hartu minututxo bat berdu zuenerako eta berrieki hasten gara hori da Eta por todo, no, enzaude Eta bueno, albistekin azteko, ba, beti bezala, bueno, represioarekin zedikusia duten albistekin hasiko gara eta bueno, ba, pasadan hostiralean, bilboko bizi laguna den, deustuko hain zuzen ere, Eider Zuri Arrain atxilotu zuen poliziak, eta ba, zondikan antzeman zuten, lanetik irtetean, eta erandioko polizia eraman zuten. Eta, bueno, hau ba, txailan epaitu zuen hau zutegi beste sortzi lagunekin batera, eta azazpi urte eta zehia beteko zigorra esarri zioten. Eta, bueno, gorroaztelena ba, mobilizazioa izan da deustun. Eta, bueno, hau ba, txaintzak atxilotu zuen eiderzuri harren bilbotarre, eta hori, hau txaila larratzaldean, lanetik irtetzean, e, antzeman zuten, ba, bertako ikastolan, egiten baitu lan, eta e, etako kide bati laguntza matea gaitik esarri zioten, baur izazpirute, eta zei jabeteko zigorra egin nazionalak, eta, bueno, e, paiari elegitea jarrita bat ere, bartsaintzak atxiloto egin zuen. Eta, bueno, hau tsaian e, paitu zuten, ibai iba behobide iba iba iba iba, salinaziotarrarekin eta eurialbizualdez harrean bizizandako segurarrarekin e, segura baterra batera hausi berean beste zei lagune paitu zituzten beobiderio gai urteko zigorra ezarrezioten eta albizuri zaspiurtetar tardikoa. Eta 2008ako martxoaaren amarrean antxipetu zuten lehen da biziko zeidea zuri arrain, lapur din, arena euro egin duakon eta gero. Ipar Euskal Herrian bizitza publiko egin eta baionako ikastolan lan egiten bazuen ere, iesean zegoen kide kokide moduen aurkestu zuten Espainiako komunikabide gehienetan. Eta 2008ako urriaren amalagoan azkeratu zen, hamar mila euroko berme horrein duondoren. Apiriaren eh, parkatu eh Apiriaren barkatu haspiurte tardikos ba, berretzi sioten eta eta bueno, ba, e, ez, etxean eskutatzea hori e, be bideo esk, etxean eskutatzea ta Frantziarari garotzen laguntzareri ba egoti Eta bueno, manifestazioa egin zuten Apiriaren 19an berre on pertsona bañoiago larra betzun egin zuten ostiralean e, beste berre pertsonak protesta eh de Suria Reina askatasuna de galdekiteko eta ba, bueno, baz, gaur ere de, deituta segon 7 ertitan eh de raskatu estrategiarik ez lemapean ba, beste manifestazio bat. Represorekin jarraituz ba, bueno, e, azte, azte, atzo bueno e, agertu zen ba, e, Donostiko azkegunea azkegunena txilotutakoen Ba, iritzi artikulu bat, hainbat egunkaritan karitan, eta bagaur ekarri dizuegu ona, e, irakurriko dizuegu, baita ere interneten daukazue ba, irakurtzeko, baina, bueno, irakurriko dizuegu, ega zer iruditzen zaizun, bauri, askegunean atzirututako e, ba, gazten hitzi ba, artikuloa, hori, ba, egogoratu daudela martutene, basauri eta zabaiako espetxetan. Eta, bueno, zinatze dute, Ekaitz De Ibero, Mikel Arretxe, Oiar Jorente, Adur Fernández Aitor Olaizola, Egoi Alberdiz, eta Ekaitz Eskerrak. Eta, bueno, horrela dio. Zuek zarete, Herria Resiaren Bi aste pasadira, hortzetara nio armaturik eta horpeia estalirik zituzten, irureun ertzainek baino gehiok, sei gazte independentista eunkarritaren besotatik indarkeria, indarkeria zeraman gintuztela. Azte bete ekaitz deibero eraman zuten, lurrean babesten geundenak hipoitu gintuztelarik. Azkenean, EAJPNV-ek Espainiar bidegabeko lege bat bete eta saspi gazte independentista eramateko bidaliz e, zuen hartzaintza. Pena eman eta mindu egiten du, azte batzuk lehenako Gipuzkoako batzarretan beraien babesa eman eta berezeki Donostiako udaletxean eneko goiaren itz politak entzun eta babesa eh, jasostean gubezala bezala Euskarre, Euskal Herria libre eta azkea nahi onmen dutena kartzelara eraman izana. Gainera, Donostiako udalgobernuaren kontra erabili ditute ekimena pertsonalki eneiko goi, eh, goioari horrelakorik ez egiteko eskatu, eh, eskatu genio narren. Donostiako suaitz batzuetan eragindako, eragindako kalteak adibidez zeloa erabiltzea pankartak eskaitzeko edo plaza batean loegin izana gu espetxean egotea baina larriagoa omen da. Gu eta gure egoera eziztitu ezbali irabezala jokatu zuten, eta kosta alakosta, e, ala, boteria lortu, nahi duten donostiako peseko zinegotzi ez, hori espero genezake. Baita domina kirabazinaian publikoki hainbeste salaparta parta ateratzen, baina ustekabean aurrez aurre topatu ginenean urdurri jarri eskua eman eta sentitzen zuela esan segun Ramon Gomez Pepeko zinegotzia zere espero genuen, baina ez genuen zuen gandik espero eneko eta horrek mindu egiten gaitu. Baina kritika politiko hauegin arren ez dugu aztu nahi enekori berari esan geniona. Aurrera pausoa handitzat hartzen jarrai, e, jarraitzen dugu instituzioetan eta publikoki epaiketa eta espetxeratzea politikaren kontra EJPNV egindako deklarazioa. Horragatik etorkizunari begira konfiantza dugu guztiok batera aurrera pausoa kematen jarraitu behar dugu. Baita orain arte eman ezituztenekin ere. Gero eta herritar gehiago baikara gatazka politikoa konpondu nahi dugunok. Bido horretan derrigorrez Deru Sariffikatu beharko dugu zerbait. Gure ondorongo belaunaldiek gatazkaren gordina sufritzerik nahi ez badugu. Estatuen bidegabeko erabakien aurrean noiz bait planto egin beharko dugu. Herrirrek instituzioa gobernatzen dituzten politikariek eta gizarte eragile ezberdinek atxikimenndua eman izan digute. Aipagarria da eragile horien arteko ela sindikatuaren kasua adibidez, Zeina zenbait erzaen ordezki den baina Banyagoazen idaztera bultzatu gaituen benetako arrazoia. Azkengunea, azkegunea posible egin duzuen milaka herritarrei gure eskerrik beroena eta besarkaderik eztuena emana i dizuegu berriz ere. 11 aldiz esan ni zuen bertan, baina ez gara nekatzen. Eta orain espetxean gaituztela eta bizitako guzti, eta bizitako guztiari buruz ausunartzeko denbora edukita, are eta gogo handiagoz munduko musu e, musu goxo eta besarkaderik beroena emana i dizuegu. Bai, bertan egon zinetenei, baita, bertan ezin egon eta modu desberdinen bitartean gurekin egon zineten guztioi ere. Egunero, egunero, gurekin egon zaeten senide lagun eta neska Sare Zare sozialen bidez, babesa eman eta eskubide zibil eta politikoen defentsa mundu guztira zabaldu duzuen oi. Irri barrea eragin zeniguten artistei. Arresi, arresietan etxetik azkegunera eta azkegunetik etxera babestu gintuzten oi. Otor prestatu zenituztenei, musikaz... Ordua galaitu serituzte musikari gai janaria zeinedaria eskaini zenuten tabernei dendari eta herritarrei Unkitu gintuzuen bertxolariai, ekimen, bideon manaldi edo itzaldi desberdinak eskaini zituzten eragile guztioi. Musu eta bezarka bat ematera gerturatu sineten guztioi. Azken nire hiru egunetan gauetagun babestu gintuzten hoi. Gizon eta emakume armatuek eman dezaketen beldurraren aurrean dudintasunez tinko mantendu egin ziniten guztioi. Hipoitu, kolpatu eta irain seksistak jasantze dituzten guztioi. Gu pertsonalki ezagutu gabe Euskal Herriko txoko desproinetatik azkegunera etorri zinindan guztioi. Zue guztii zuentzat gure miesmen osoa. Eredu ikaragarria eman zenuten eta hori bai izango dela historikoa, zuena herriaren borroka, Zue guaitzate Euskal Herrritar gehiago espetxera eramatea ekingo du zuen herri erresiaren adreiuak, Zue guaitzate, Espetxetatik euskal herritarrak, euskal preso politikoak aterako dituzuenak. Aldiz, azke gunea, ezendo noztiago bulebarrean jaio. Beraztapenean, epaiketa politikoen aurkaz paletik egin diren besta emaika ekimen baitago. Esperantzako frontoian azita, izpiru, izpurako hauzipetuen ekimena, aurore martinen jasotako babesa, edo auroretako gazten ekimena besteak beste. Pauzoz pauso, guztiak garaide ezberdinetan, baina denak norabide berberean eta oinarri komun batekin, epaik eta espetxeratze politikoak geldiarazteko elburaekin. Herri arrezearen bitartez da gozkigun eskubie sozial eta politikoen aldarrikapena gauzatu dugu. Gutxinaka, ekimen txikinetatik, handienera osa, osatzen joan den herri ekimena da hau eta noskinez eta aurrera pauso handia, handia kemandiren espetxeratze politiko guztiak geldiarazia artea amaituko ez den mugimendua da. Baina ez hori herri honek bere bilbide politiko, e, politikoan lorpen asko ditu rendik eskuratzeko esaterako, esinbestoko diren giza gizaskubideak berreskuratzea, ezinbestean desobedientzia eta kompromiso irmoaz lortu eta borrakotu beharko ditugunak. Gaur espetxaratuak izan garen donosti aldeko gazte independentistak Euskal Preso politikoen kolektiboko parte gara, beraz, zoritxarrez Euskal Preso politikoen zerrenda luzea handitu dugu. Sekula zentzurik izanez badu, gaurrik nioz baina gehiago kartzelak usteko garaia dela darrik dugu, eta ez horiek betetzeko. Bide horretan baina, lentasunezko erronkak ditugu, kolektiboko okideak eusual herriratzea, gaiz horiek dauden presoak kareratzea, eta biziarteko zigorra esartzen duen doktrina indargabetzea besteak beste. Eta represioarekin zer daukaten adukaten berrikin jarri eta bilbora itzuliz, ba, indautuko hau e, zoki da den Raúl Fuentes, Londresen preso dago eta bueno, ba, e, Liverpoolen atxilotu zuten migatamodiko azaruan eta gues misterreko gortek biar erabakiko dute ba, estradizio eskaera onartzen duten eta horren bueno, ondorioz, ba, e, bera ez es Espainiaratzeko galde egin dute gaur arratsaldean indautuko bizilagunek eta elkarretara, elkarretaratze bat egin dute hau e, zoan Oriar ba, Raúl Fuentes londresen preso dagoen gaur euskoidea es españolatzeko eskatzeko eta ba hori e, 2012ko azaroan Liverpoolen e, achilo zuten, eta e, londresen egonda espechan orain arte preso eta e, kartzelako aldintza gogorra direla eta denbor honetan ia ez duela kontakturik izan ba salatu du apirian tradizio eskaira Azter txeko egin zuten Londrazeko epaitegian eta bihar maiatzak zazpi guazmiztarreko gorteak ebazpena emango du. Es tradizio eskaera atzera botatzea eskatzeko indautsuko bizilagunek egindako mobilizazioa arratzaldeko sortziretan, kirruiren txokoan izan da, arahiltza doktorearen kalean. Eta Euskal Preso politikoen hausiekin jarraituz, ba, sakabanak eta salatu zuen herriak zabine txeko mobilizazioan, Eta, bueno, maiatzearen iruan, pasan ostiralean, Andaluziara, Euskal Presok bizitatzera, zijoazen zenit eta lagunak, agurtzen eta laguntzen izan ziren, herrirako gideak. E, estatuek presoi esartzen dizkien, sakabanak eta eta gainerako salbu espen neurriak, bertan bera guzteko galde gingo, zuten gintzuten. Eta, badei egiten dute, Eme Amazortzi plazara ekimenean parte hartzera. Eta herrirak e, Frantziako eta Espainiako estatuek Euskal Presoen aurkara biltan sakabanak eta politika salatu zuen sabinetxean. Zan e, dugun bezala etxeratek ostiralero egiten duen elkarretaratzean. Eta bainatza harrabeitiak herrirako kideak e, azaldu, bueno, azaldu zitituen e, herriren eskaerak. Eta bueno, bideo bideotxokat jarriko dizuegu bere, bere adierazpenekin. Eta segituan egongo gara zuekin. Gaurkoan herrira mugimenduak bere elkartasuna eta berotasuna helarazen nahi die, eh bezala, eh milaka kilometroin berditutzen euskal pertsuen seni eta lagunei. Kasu honetan, e, Andaluziako espetxe urrunetara, milaka kilometrotera baino eh urrunago dauden eh espetzetara e, doazen pertsonak agurtzera ta laguntzara etorri gara ona e, Albiako lurrate eta bertatik e, berriro ere sakabanaketa politika salatu nahi du, ez? Eh eta 2400 kilometro inbarrituste e, ba, euskal presoen senia eta eh visita e, e, bat brutual dizateko eh bataz besteko da 750 kilometroko aterakoan eta beste 750 itzultzerakoan eh horrek dakarren eh desgrastea suprimendua e, angustia eta eta krisi garaioetan eh odoluste ekonomiko itzela suposatzen du, e, gure ustez e, ba, beste salbuespeneko neurriekin gartatzen bezala eh errusiaren e, berehala mahitu berdu. Eh 100 e, Euskal Herritarren bizitzak arriskuan jartzen ditu edo sinbiurgunetan, eh ordutegiak, klima, e, egoera egorak sort, sortzon duen ansiedadak ez du eh laguntzen eta eta horrek eh istripoak e, pairatzeko e, Arrizkoa era nabarmenean areagutzen du, ez? Orduan bertatik, eh, ba bueno, uste du egoera hauekin amaitzeko herritarren konpromisoak eta aktibazioa ezin dela eta eta bideo horretan e, pauzu berriak emateko denorean gaudela uste du eta horregatik datorren e, maiatzaren 18ean, e, besteak beste sakamanak eta politika krudel honekin amaitzeko herria mugimenduak e, Euskal Herriko a plaza baino gehiagotan 18 e, plazara ekimena burutuko du eta, e, nola ez, eh, herritarrak ba bertan part eta hartzara konbidatzea Bueno, eta hori izan da herrirako kideke egin dako adierazpenak, eta, ba, bueno, esan bar dugu, e, oraindik ere represiorekin jarraituz, bairurro gehiago eta marrana eta politikoen zain daudela, eta, bueno, ba, horren berri mandutele gaur, eta, bueno. Ba Amarnaka Auziperatun Nafarrek agerraldea gainduteruñako guardiako epaitegiaren aurrean euren egoera plasaratu hasmos eta astero bertan sinatzea bertuak direla eta etorkizuneko epaiketa politikoen berri eman eta horien aurrean herri arresia sortzearen beharraz itza egin dute eta ba bueno 710 pertsonen guru epaiketaren sein daudela hartara si dute eta Euskal Herri mailan 200 bat izango direla saludu dute Ebaiketak politikoak direla eta hauek gelditzeko herriarresia sortu berdera aldarrikatu dute eta epelaburrean burlatako bigazteren eta iruine herriako beste bost gazteren aurkako sententzia katerako direla asaldu dute. Eta donostian azkegunerekin egintzen agorai patu eta gizartari mobilizazioetan mobilizazien jarraitzeko deia egin diete eta hori horrela baiaren nogeita iruan txantrean egingo den asamladan parte hartzeko deia egiten dute eta Berten ez, tabaitu, ez tabaidatuko baitute herriarresiaren antolakuntzaz, haien adierazpenak jarriko izkizuegu, eta bueno, ba, nahiz portalean edo bateak ireki portalean aurki aurkiditzakezu, eh? Gehienak espetxetik pasatu gara, eta ipaiketan entzaigau gaude eta eske geratzeko neurri ezbernia jarri zizkiguten, ezin ingara estatutik atera, fidantza oso altuak, eta gehienok ia guztiok aster sinatu berri izan dugu. Orduan, gehienek hemen siniatu bar astero eta irudikatu nahi duguna da neurri hauek jarri jarraitzen dutela, txalogarria da guretzako donostin eman zen irudia herriarresiaren bideo horretan, baina hauek dela bukatu, esan bezala gu guztiak eta nafarroan iruro gehietan gora, euskal herrian berreundi gora pertsonak jarraitzen dugu epaiketaren zai, espetxeratuak izateko arriskuan, eta esaten dugun bezala egunero neurri ezberdinen bitartez gure bizitza bizitabaldintzatuta dagoela, Oro iteara zinei dugu ere e, bere alaterako dela burlatako bi gazteren kontrako sententzia. Bere ala ere aterako da behin beinbeineko neurria edo supremoaren konfirmazioa, espero dugu ala izatea eiruñerriko beste boz gazteren kontra. A vulneración de derechos civiles y políticos... Pues con... Bueno, <coughs> para to. <coughs> Errepresioarekin jarraitzeko... Ba, Javier Salutregi de Uztuarra gogoan, prentsaskatasunaren nazioarteko e, egunean e, izan dute. Ba, maiatzaren e, irua, prentsaskatasunaren nazioarteko eguna izendatu zuen, nazio batuen asambrada horokorrak mila beratzen duela rogo eta mairuan. Gizazkubideen arabera, pertsona guztiek iritsi eta adirazpen askatasuna behar izan beharko lukete askatazun horren ustezko babesle eta bultzatzaien nagusiak dira ordea mugan dienak jartzen dituzten berberak. Negez uler, baite, uler baitaiteke, bezara euskal herria bezalako herrialde txiki batean, prentza eta prentsako langileek jazan dituzten erasolarriak hainbeste izatea. Hor ditugu esaterako, egin, egunkaria eta ardibeltzaren itxierak eta zuzendari txataldeko kiden atxiloketa tortura eta kartzereratzeak. Mugarigabeko erreportarien aldarrikapen nagusinen artean, Egon gozbada eren, kasetariak babesteko batzordearen estatistiketan agartuko esbadira eren, ezinda aztu, gaur egun hainbat kazetari espetxean daudela bere lana itagatik. Horren nadibide da, Javi Zalutregi deustuarra, eta Teresa Toda egineko zuzendari eta zuzendari ordea, hurren ez hurren. Eta mazortzi, bara laro geta espetxera zigortuak. Arekimatera Patxo eta Isidro Murga, Javier Alegria, Jesus Mariz Alakaín eta Carlos Trenor espetzeratu zituzten. Baina prentsaren eta gazetarien aurkako erasoak ez dutete e, tenik izan. Aregeiago gehiegiriaren lekuko deserosoak diren heinean, gazetarien lana ostopatzeko saiakerak ugaritu egin dira azkenaldian, ertzentzaren aldetik batez ere. Lander Arbelaitz, Argiako gazetariak Donostiako bulebarrean jasandako tratua da, behar bada Adireslerik argiena. Binaetan mabiko txaian berriz, atletiken partien aurreko giroa jasonaian lanean ari ziren hainbat argazkilariri eraso egin zien poliziak. Haietako bati ebakuntza egin behar izan zioten atzamarretan. Guztira, berro eta mairu kasetarik poliziaren tatu txarrak jasan zituzten IAS. No, Baitare, ba, prentsazkatasunaren azioarteko eguna dela eta e, lehioako ba, unibertsitatean ekintza bat egin zuten ba, kazetaritza ikasleek moderata bueno e, ostean ere prentza horreko botate eta hortze ba, doa prentza horreko ren adiera espenak Abrepartean abrilak 16 Donostiako sortzigastek atzilotze aginduak haso zuten segiko kide izateagatik Honen aurrean Euskal Herri osoko gazteek Donostiako bulebarra okupatu zuten azkeguna izeneko ekimenaria ziera emanez Herriarreziaren babesaz, azkeguneak iruegunez iraun zuen. Ostiralean, ertzaintzak ekimena ondatu eta gazteak atxilotu zituen arte. Ertzaintzak metodo bortitzak erabilizituzten herriarreziko kideen zein bertan gertatzen zenaren berri ematen zaiatzen ziren informatzaileen aurka. Informatzaileen kasuan, lander arbelait zargiako kasetariarena dugu oiartzun gehien izan duen adibidea beste zenbaiten artean. Komunikatzaileek ertzainen kontrolpean zeuden une oro eta ezin izan zuten informazioan modu azke batean lortu. Egun hartan informazioak kiosko batetik ateratako irudietara mugatu zen. Gertaeren berri emateko kioskotik atera ezinik. Herriarreziko kideen materiala beharrezkoa izan da benetan gertaturiko guztia ezagutarazteko. Horregatik, gure babez guztia adiraz nahi diegu, bertan komunikazio lanetan jardun zuten guztiei honen guztiaren aurrean, Euskal Herriko Unibertsitateko gizarte eta komunikazio zientzen fakultateko ikasle eta irakasleek onako goldarrik dugu. Bat, benetan ditugun askatasunen aurrean informazio eskubida praktikara eramatea. Bi, informazioa eman eta jasotzeko jarduna respetatua izatea. Hau baita iritze aske eta nitzarek itzeko sostengua. Iru, Albistea kritikoki lantzeko askatasunea izatea. Hori sustatzeko, hezkuntza garrantzitsua denez, Unibertsitatea kasetaritza kritikoaren aldeko apustua egitea. Hemendik aurrera lantzen diren ekimenetan azke eguneak izango duen jarraipenean adibidez, aldarreka penaueko nartu eta praktikara eranmatean nahi dugu. Gora informazioa, azkea! Gora! Amin. Bueno, hoie, ekazetaritza ekazle nadierazpenak, eta, bueno, ba, errepresiarekin jarraretuko dugu, baina honetan eta, bueno, baita ere nahiko eguneroko gai bat denari poliziaren indarkeriarekin joango gara, eta, bueno, ba, poliziaren indarkeria gora egin du mobilizazio zuzeletan azken urtean, eta ba, tortura aiesteko eta salatzeko koordinakundeak e, 2008. garrren urteko balorazio emandu ezagutxera, eta Euskal Herrian niru logitaz hortzi lagunek jasanzuten poliziaaren bortizkeria aiaz, eta aien artean, ba, inigo kabakaz, suben afarret eta pilotak abaz jaso eta salaketa zalak eta jarri ostean kanporatutako etorkinaren kasuak aspi dituzte, informe honetan. Eta, bueno, ba, E, tortura saiesteko eta salatzeko koordinakundearen txostenak enkomunikazio kasuek behera egin dutela, baina polizialen ezoak hasan dituzten lagunen kopuru handitu egin dela nabarmendu azken urtean. E, tortura eta tratutxarrak saiesteko eta salatzeko kordinakundeak ezagutxera eman ditu 2000 urteari dagoski ondatuak eta joera hori berretxe egin du. E, Euskal Herrian tortura tratutxarrekin lotutako gogeita bederatzi egoera, amarraraban bederatzi bizkaian irugipuzkoan eta saspina farroan jaso sireen eta horietatik irurogeita sortxilagunek, hogeita maikakaraban, amabik bizkaian, iruk gipuzkoan eta hogeita bik nafarroan kalteak jasan zituzten modu batera edo bestera. Eun mila biztanleko, bikoma berrogeita batera txizalaketa egiten dira Euskal Herrian, estatuko bat gainetik bat, bat komala berrogeita dela. adela. Inigo kabakas, nafarrete eta buruan pilotakada bat jasostean ostean, ertzain jarri eta handik utxira, legez kampo, Herri aldeiteko gotxitako etorkin gaztearen kasuak dira larrienak, baina ez bakarrak. Gomazko piloten bilerearekin lotutako indarkeriari dago kionean. Ehm, bueno, e, tortura saiesteko eta salatxeko koordinakundearen txostenak agerian usten duene, zin komunikazioari lotutako tratutxar eta tortura kasuak, zeharu gutxitu badira ere, ez da tortura salaketarik 2000 amabigarren urtean, segurtasun indarre erasoak biderkatu egin dira mobilizazio sozialetan. Bostun da laro geita maika, salaketa izan ziren 2020an, horietatiko geita maboz tertzaintzak jaso zituen, eta 2020an berriz, lauroen dogeita mairu, poliziaren indarkeria pairatutako kasetarien kopurua, berrogeita mairu izan direla ere, ba, handitu egin da, eta epagarria da, etorkinek jarritako salaketa kopurua eunda iru eta preso dauden lagunena, larogeita bi, guztira. Bai, eta ertzen eta eredu polizarekin jarraituz, bai, ikerketa batzordea eratzea eskatu diete kabakasen gurasoek legebiltzarreko taldeei. taldei. Inigo, inigo kabakasen gurasoek, Manuel Kabakasek eta Fina Lintzerantzuk, haien semearen ilketa argitzeko ikerketa batzorde baten eraketa eskatu diete gazke, gazteizko legei alderdi guztiei. Eurak ala esk eskatuta e dira gaur legibiltzarreko segurtasun eta justizia batzordean abokatuarekin batera, auziary buruzko argipenak eskatzeko. Manuel Kabakasek adierazi duenez, batzordean bertaratzea eskatu, e eskatu dute justizia eskatzeko inigo biktima errugabea izan delako. Inigo Kabaka zenaren aitak, Itz gogorrak izan ditu Rodor Flores errizaingo soilburu oiare aurka. Arresek Maltzuurki engainatu gintuen, lagunduko sigura esan segun, baina zen beriz zitzuli. Hedabideen, bidez ikusten genuen gezurra esaten, gure familiaren izena zikindu zuen bere gezurrekin salatu du. <coughs> Ertzenintzaen barruan isiltasun itun bat egon dela dioten informazioen inguruan kabagasek esan du ez dakiela egia ote den baina. Entzun izan duela, ertzeintzak eta lakoako esekutiboak egin dutela, poliziak estefania betran deredia segurtasun zeilburuari grebarekin mehatxo egin ostean. Era berean egungo polizia ere alaketa sakona proposatu du. Ez da bidezkoa, oraindik pilotak erabiltzen jarraitzea, desagertuak egon lukete dagoeneko, kesatu da. Horregatik egindako kalten ordaina eta barkamena eskaera publikoa egite exigitu du. Inork ez dit, semea bizirik itzuliko, gaineratu du. Ionigo iritzela jauokatuak bere alerdien parte hartzea galde du gertatutako argitzeko esinbestekoak izan daitezkelako. Barelak esan zuen, saspikamera jartzeko baimen eman zuela, baina grabazioak ez daude. Jakin nahi dugu horiek non dauden eta zer egin eginden aiekin. Abokatuak eskatu du prosedura judiziala, Aitzakita, aitzakita desartzea gertatutako argitzeko. Abokatuak galdera zuzenak egin ditu. <coughs> Norketa eta zergaitik aldatu zuten e, protokoloa? Segurtasun distantzia esan errespetatu adibidez. Zergetik ertzainek zuten identifikaziourik, agindu zihatzik zegoen arriskutsuak, eh? agindu zehatzik, zegoen arriskutsua jotzen e, diren lekuetan galdetu dugu irizelaiek. Ini gorenaitak esan dit etortzerakoan agian eskera bat egin zezakela batzorde bat sortzea kasu honetarako. Uu. <coughs> Ze, eske, neztuit, neiz. Bueno, música burchuat. Le andar radio <susurra> ceriques espero moquito. Me gustaría darte coi, preciosa, predatu inigoenaitak esan dit etortzerakoan agian eskara bat egin zezakeela batzorde bat sortzea kasu honetarako gertaerak argitzeko EAJ-ko inigo iturratek erantzun du isiltasun itunik egon baldin bada egon baldin bada bere ez duela inolako isiltasun e, manturik albietuko ps ordezkari Mikel Uzanlube talde aresen lana zuritzen saiatu da eta gabakasen gurasoei susenbide estatuarengana konfientza izateko eskatu dio Bai, eta oraindik ere dikere bueno, poliziaren asuntoekin jarraitu zuen, maiatxaren bateko gazte manifestazioan gertatutakoa salatu dute iruñerriko gaztek, eta, bueno, ba, aurreko gazte azkenean, maiatxak bat nazi langileen langilean egunaren arira, gazte manifestazioa gintzuten iruñerriko gaztek, eta martxa iraun zuen bitartean poliziak izan zuen jarrera desegokia izan zela salatu zuten, jarritako edatze handiaz gain bestalde, manifestazioan parte hartu zuten, aldduek hasan zituzten mehatsuak ere zaatu dituzten manifestazioa antolatu zuten gazteragiek. Datto zen egunetan prentsa gohar bateterako dutela jakinara haszi dute gertatutakoa modu zagoazabalagoan azaltzeko asmo gakude <totipa> Eta meiatzaren lehenarekin jarraituz, horren ba, arira Eskerraldeko gazte komite irautzaiarekin jarraituko dute. Eskerraldeko herrietako hainbat gazte taldek gazte komitea sortu zuten maiatzaren baterako. Gazteria jasaten duen egoera zaratzeko asmoz. Eskualdeko eragiz, i, eragile sozialek 60. dituriko martxan parte hartu zuten gazte bloke bezala. Manifestazioaren ostean asamblea ireki bat gauzatu zuten. Nonbergo inguruk, hiru ordatz nagusien inguruan ezabailatu zuten. Lehenik gomet, gomitearen sorreatik orain arteko ibilbideaz mentzatu ziren. Bigarren puntua eduki beharreko edukibarko luken jarraipena estabilizatzea izan zen eta azkenik langileen eguna borroka eguna bezala ulertzen dutenez arratzaldean egin beharreko ekimenez izain zuten. Asamla dan, argi geratu zen dinamika horrekin jarraitzeko asmoa dutela. Iniziatiba honi, alik eta forma txukunena emateko eta ere ainkorra izateko. Egunari amari emateko eta bertan elkartu ziren gazteen gogoa ikusita hainbat ekimen egin zituzten. Gure prekaritatearen eta gizartea sufritzen ari den egoera lazgarri honer erantzuleak sinalatzea zen. Barakaldon eta santurtzin bebekaren egoitzak eta portugaleten Instituto Nazional de, de Seguridad Social. Zerrukoa eta eskua, bien artean, harreman ez duan, izak bizan jokua, ala erez daltatriz, neztaien artean, joan lotuak, gehi moberran du hartezako bukatua. Gainetxak dituzuk ustoko begi biztan, agetuko, oteira euskanta despiztan. Ari, ari, ari, batxirendakaren, afanbrentizitako. Bueno, eta albizteekin bukatzeko, garraio publiko duinaren aldeko ekimen desobedientak egiten ari direla lehioako ikasleak, horriburuzte ba, gengo dugu, Eta Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko ikasle eta langileek bi aukera dituzte ikastegietara heltzeko, kotxe pribatua edo garraio publikoa Bizkaibusa, alegia. Eta AIMatikasle azken horren prezio altuak eta prekarietatea salatzeko kanpaina gauzatzen ari dira Ikasturto honetan. Martxoan bi demokrataek gainsitutzen eta oraingoan Bizkaibuseko ikasle batzarrak autobusa nordaindu gabe biltzea daitu ditu, ditu erabiltzaileak. joan den astelenean, la autobus betezituste ordaindu gabe eta Bizkaibusek idariei kanpuzaren kanpoaldeko biribilgune batean intxaroteko agin duzien, eta errektoretzatik eskatuta ertzaintza ertzaintzagartu zen, polizien salak eta mehatxuak medio ba ekimenabertan behar austera bakizuten. Azte artean, EHUko errektoreinakigo irizelaia dengan azuzendu ziren ikasleak, bidean protesta ostean. Kampuzeko segurtasun guardiek, baina ez zieten utzi haien eskakizunak errektorari elarazten, ikaslei zarrera ukatuz. Eta, ostegunean ere, autobus bat okupatu zuten ikasle batzarreko kideek, eta ertsaintza bertaratu zen berriz. ekimenaren ostean errektore txara joan ziren ikasle horietako batzuk, goirizela erekin biltzeko asmotan. Errektoreak, ikasle, ikasleen eskakizunak entzunarren, pilota Bizkaiko Foro Aldundiari pasasion gatazka ez dela bere eskumeneko argudiatuz. Gaineratu zuen horiek ez direla gauzak lortzeko modua eta ikaslek hasi azizioten haien eskairak bizkaiko diputazioera bidaliza nagaitik ere ez dietela kasurik egiten. Eta bueno, ja bukatzeko ba, ernaik e, kenu kenyubateki, e, batekin denazten, e, denazten da kanpaina abean jarri du. Borroka alferrikakoa dela diotenei egin, borroka alferrikakoa dela sin etxita, bizi diren egin Asiak daudela erakutsiko diegu. Galdiera zidu ernaik. Kenu batek ezin, ezin den zezakela ezera aldatu zioten. Gauzak diren moduko direla, ezin daitezkela irauli alakoak Arakoa dela euren egoera naturala. Borrokak ez duela esartarako balio esaten digute, behin eta berriz, geldirik nahi gaituztenak. Guzapaltzen jarraitzeko geldirik nahi gaituztenak. Baina gure borreroek sumisoan bagaituzte ezalda mugitzea zentuzkoena, keinu batekin asten da dena. Borroka eta lorpen horok, astapenean kenyu bat izan duela eh, jabetuta, ez ezetera esan borrokak ez duela ez duenik balio. Kampaina abierazidu eskera bertxaleko gazte antolakundeak. Herri eta Aske giza, eh, herri eta gazte eh, gisa erabaki eta eraikitze bidea, eskubide eta eskumen batzuk exigitu dituzten lan politika berriaren eskubide sozialen bermean, aukera berdintasunaren eta jendarte demokras eh, baitan. Biragan azteen Espainiako auzitei nazionalak antolakundaren webgunea aisteko agindu eman zuenez, blog bat sortu dute kanpainarako. Kenbat.blogspot.com Beik Twitterren e, armoadiaak keinu bat traola erabiltzeko deia egin dute Handi bilakatu diren borroka txiki guztiek aztapenak irudikatu eta gainontzekokin elkar banatzeko! kolenean golkarrizketa, Bera Lorea Bilbao da, hontateko abokatua. Eta, bueno, itzen dugu pixka bat, ba, pasan aztean e, public, e, ba, egunkari, e, egunkaritan, eta oprentxan e, publikatu izan diren, ba, Europako Torturaren Preventzioko ba, komis, e, Komisioak edo, ba, e, egindako txostena, txostenen ninguruko informazioak, ba, horren ninguruan, ba, pixka gauzak argitzeko, ekarri dugu, ba, ungurera lorea. E, Gabon? Gabon, bai. Onda txuten da? Bai, bai. Bueno, e, igual e, elkarrizketazi baino lehen, igual e, asaldu aldi eguzu zer den e, Europako e, torturaren prebentziorako komisioa? O, zer lan egiten duen o nondik sortzen den? Ba, Europako batzorde bat da, eta, ba, bueno, behiratzen duena da, e, Europako herrialde guztietan e, mandaitezken tortura kasuak, e, ba, astortu egiten ditu. Kontua da, e, tortura kasu bat agoenean herrialde bat, e, llamado urgente delako bat egiten da, e, hori adibidez, Eurizazku biden beratokia kure kasuan, jambadur jente bat egiten du, eta orduan ematen du horren e, berri, Europako Komisio Horretara. Eta orduan e, berei jasotzen dute, eta e, ba, zenbait kasu jasotzen ean, aukera daukate herrialde e, horretara joateko, bisita bat egitera herrialde e, horretako e, gobernuaren oneritziarekin, Eta orduan duan, e, bertan, e, egun batzuetako bizitainestean egiten dute txosten bat ikusi dutenaren arabera, ba, haitzik ba, guen ez. Eta edonork e, jodezake komisionen eta ba, e, edonork jodezake edo baitu bere traba instituzionalak edo bere medioak ozakit? Ba, iasen nik ez hori egiten du biza eskubian be, e, behatokiak eta Normalean nik daki dana da, tortura kasu bat daukagunean, edo horren arrizkoa dagoenean, enkomunikazioa dagoenean, e, ja gizasku biden behatokiran aldetik, beti egiten da e, zuzenean, e, jamadur urgente hori eta bideratzen da zuzenean e, bertara. Baina nik ustakitze tramite berezirik, nik usta ez dala e, gauza berezirik egin behar, bezik eta bat tramite hori egin, eta akitxo. Eta... Eh, bueno, ere, e, irakurri izan dugu, izan dugu prentsan, talde talde hauek, nahiz eta batzutan eh deitutaolan, e, e, ziklikoki ciclocicokiki visita keite dituztela estatu ezberdinetara, ez? Bai, bai, baina horregatik da, eh, hau jasotzen bad ituzte herrialde batetik, jasotzen bad ituzte ainbazalaketa, orduan joaten dira zuzenean herrialde horretara ikustera zer gertatzen ari den. Hmm. Baina, vale. ez badago inolako salaketarik ba, ez dute ez dute lehentasunik <him> eh, ematen herrialde horretara. Ba, Karrik salaketak daudenean herrialde horretatik, orduan jaten dira, eh, bizitak egiten dituzte herrialde horretara. Eta, eh, bizit, eh, bueno, 2000 amaikan, ba, tortura kasu batzuk et, eh, egon ziren, eta, bueno, salaketa jarri zen dituzten, Uhum. Eta orduan, e, etorri ziren, eta ze, ze lan egin zuen komisionek? Ba, gu normalean, e, komisio hau da torrenean gu, gu ez dakigu. Oza, beraiek egiten dute gobernozpainarrarekin adostu, noiz etorriko diren, o, oa bizatzen dute, eta gobernozpainarraren oniditzarekin e, Espainiara doaz, eta orduan leku ezberdinetara doaz. Kaso honetan nola, e, ez, hainbat tortura e, salak eta egin genituen ez e, breiek e, joan ziren Espainiara e, 2000 maikakoa mai, e, e, ekainan. Orduan, ja urtarrietik e, jaso zituzten e, tortura salaketak e, Euskal Herritik. Orduan horregatik erabaki zuten e, pertsona horiekine egon izutela, aparte va ba, portutasara solaren epaik eta egon zen ez ere eta bueno ba, ba, begiraleak egon ziren la naziarteko begiraleak eta bueno ba gero e, espetetatik ere ba be zenbait zalak eta hasitu orduan erabaki zuten halako e, txosten ba, oso bat egitea baina jasotako tortura zalaketa eta horrengatik Eta bueno, egitu dute batzorde honek egiten du bere, e, bere txostena eta espainiari igortzen dio, eta espainar Estatua e, batzordo honek ze, zer egin du Espainar Estatuaren gain zertara dago behartuta espainar Estatua. Edo ez dago zertara behartua. Printzipioz Espainar Estatua beste herrialde batzuekin batera hitarmen e, bate sinatzailea da. Eta orduan duan, horretan jartzen dituzten baldintza guztiak Bete behar ditu, estatu demokratiko bat den eginean Eta itxarmenaren e, sinatzaile borondatezko sinatzaile den eginean Suposatzen da, hori e, e, bete behar duela Gero, e, ikusten denean, ba, zenbait zalaketa daudela Eta urtez urtez zalaketa asko daudela Hau eki kitunduten nada, bai batzordearen bidez eta bai errelatoren e, bidez E, ba, egoera aztertu eta zenbait gomendio ematen dituzte baina gomendioak dira ez dira lotesleak dira gomendioak e, e, e, Espainian estatuak berak e, bete beharko lituzke gomendio horiek hau da, neurriak e, jartzeko jar, esaten badute, estatuak neurri horiek jarri beharko lituzke, baina bueno, ba, ba, Espainianen kasuan ez da hori ez gertatzen eta orduan egin dezaketen bakarra da e, konbentzioak berak badauka artikulu bat esaten duena e, Espainiak e, neurri horiek ezartzen ez baditu orduan komizioak egin dezakela aldarrikapen edo adierazpen publiko bat horren inguruan. Orain arte ez du egin, baino egin dezake eta gainera e, azken bituztenetan mm, eta batez ere azkenekoan meha me bat egiten du esaten duelako eh ba behartuta ikusiko dutela eh ba publiko bat egiteko neurri horiek betetzen has badira. Eta bueno, eh prentza da eh hauetan, ba bueno, nola ba, e, batzorde horren lana zein izan da eta txostenak gutxi gorabeha bueno, a, txosteneko puntu batzuk eta baita ere nolabait e, Espainiaren estatuaren erantzuna zeintzen ez eta pizkat eh justifikatunaian ba bere lana eta ze ze puntutan oinarritzen no, zen Espainiaren estatua ba piskat bere jarra justifikatzeko. Ba berahi justifikatzen dute e, esanez eh estatua estatu demokratiko bat dela eta estatu demokratiko bat den eneanean ba, dituela bere tresnak e, legeak bete arazteko. Orduan, e, badagoela justizia bat, independientea dena eta bere egiten duena eta gero gobernuak ba, ba, zenbait neurri ere ezartzen dituela eta horiek epaiek e, baliatu behar dituztela. Orduan, e, azken finean epaiek direla hori ikertu behar dutenak eta haien haitzakia e, da Espainian entzela e, tortura kasuengatik, E, Epairik edo sententziarik egon pila bat tortura salaketa daudela baina gero ez dagoela sententziarik e, ba bainorre zigortuz eta orduan horrek esan nahi duela ez dala ez dala gertatzen bestela o sea, e, justiziak bere lan egin ondoren ez dagoelako sententzia e, kondena txai Eta, bueno e, ba, e, bat, Europa e, bat sordea E, Elkarrizketa dugu egin zen e, Tortura salak eta jarritako hainbat pertsonekin eta badiru di bueno, e, euren mo, sinies eman zila testi gantzei eta e, horrek bueno, guztionek, ez gite, berri hau egitealan e, nola lagundu dezakete? E, zuek guztetuzuel e, albietuko dutela Eta politika aldaketa bat, edo dena berdin jarraituko duela, edo nola urre ikusten duzue, go, imaginatzen duzue gertai, ze pausumanda itezkeen emendik aurrera, edo dena berdin jarraituko duela? Ba, gure baliorazioa da, ez dala, ez dala gauzan diri kaldat. E, ez dalenengo aldia alako tosten bat jasotzen dugu bai egia da, ausakonagoa dela eta agian ja, luzeagoa baina beste hainbat alditan e, gauza berdinak esan dituzte e, informek eta errelatoreek ere eta eta ez da ez eraldatu egia san ez da ez aldatu. orduan ez dugu itxaropen gehiagirik honetan ere e. puntua da egoera berri honek e, ekarri duena izan dela e, atxiloketain komunikatu gutxiago dagoela edo, edo 20 urtebete baino gehiago dara mago atxiloketain komunikatu bat gabe beraz Eh, ez dagoenez, ez da torturas alaketarik egon ere. Egoera hori aldatu da, baina ez eh, gobernuak ezer egin duelako, baizik eta egoera bera eh, ba, bueno, ba, aldatu dindelako, egoera politikoa. Eta, e, igual, larritasun berezia duen kasua da eh, Beatriz Etxebarriaren bo, eh, bortxaketaren kasua, eta... E, Kasu hauetan, bueno, eta beste tortura kasuetan baita ere, nola justifikatu ezak e, espainiarra estatuak, e, ba, azken finean, salaketa horiek e, gezurra direla. O sea, azkotan entzun dugu adibidez, e, telebistan eta ba eta komilitanteek omen dutela protokolo bat eta hori eta ja sistematikoki orduan hori gezurra izango dela baina bueno, hori, e, hori bada argudio nahikoa ez tortura zalaketa bat batetik e, argudio hori dago hauda eta komilitanteek daukatela agindu bat e, kasu guztietan torturak salatzeko. Baina bestetik e, Kla beaiek esaten dute frogik horren frogarik ez dagoela. Hori gertatu izan balitz frogaren bat egonongo litzatekela eta ez dagoenez, orduan ez da gertatu. Eta kontua da inkomunikazioak egiten duena da e, sistema oso erxi bat e, sortzen duela, hortik frogak ez ateratzeko eta frogariik gabebe ezin ezin da ez erepaitu. Orduan ba, ba, hori da haien mm. haiena arrazoia eta itsakia. Matematik sinetgarritasuna e, kentzen diote e, esanez ba ba aginte goiko aginte hori daukatela etako militanteek eta beti es, es tortura, eta e, ez berrituztela torturak eta bestepik hori. Ez dala egia, ez dagoelako frogarik. Igualia e, bukatzeko ez dakit e, hau joekin gozuen baina eh horrelako txostenak eta horrelako froga eta ez dela lemengo aldie gertatzen dena eh sei irudi ez daite espainiak ebaldu irudi zehatzen bat e, ba giza inguruan ba, Europa europa mailano beste errialdetan edo horrelako ba ez zuzenbide munduan baldu itxura berez ziren bat e, Espainiar estatuak Bai, bai, bai, nahiko sinetsgarritasun gutxi dauka Espainia estatuak ehizaskubideen arloan, eh, batezake terrorismo kasuetan ere. Eh, ikusi gar dugu azken 3 urteetan, eh, gizaskubideen epaitegiak, Europako gizaskubideen epaitegiak Espainiaren estatua zigortu duela e, tortura kasuak esi ez, ez ikertzeagatik. da, eh viví ya da marrean an eta 2012an eh hiru sententzia jaso ditu e, Estrasburgotik bizaskubiren e, epaitegitik esan ez, ez dituela tortura salaketak epaitzen eta ere gehiago azkeneko sententzian eh martelote tamen direna izan zela esaten du eta aregiago doa eh esaten du hm e, mm, ezarritako neurriei eta eta aplikatu beharreko neurriei musin egiten dietela eta horregaitik e, ezin dela frogatu eta horrela ezin dutela ekidin ezin dela ekidien tortura eta gainea ezin dela frogatu ez dalako iker e, Espainar e, epaitegiek ez dutela ikertzen. Berarneko zinesgarritasun gutxi dauka eh estatuak kasu honetan eta batez ere alako batordeak etortzen direnean eh beraiek haien begienkin ikusten dutelako zerari den gertatzen eta ikusten dituztelako baldintak. Orduan haiek frogatu dezakete intu zein den egoera benetan eta ez kontat, kontatzen dietena. Bueno va ba... Eztakigu gure partetik e, lorea, bueno, zuri eskerrak ematea gurekin egotea gaitik, eta eztakigu gehiago gaitu nahi baduzu, ba, ba, nintxe daukazu mikro eta... Bueno, ba, bueno ba, e, agien guspimarratzea, e, txosten honek egiten duena, zen dela, e, enbat urteetan eta larogeita maelka garren urteetik ona, egindako e, gomendio guzti horiek, e, torturak egiteko jarri beharreko neurriak, behin eta berriro errepikatu izan ditu ez dutela Espainiar Estatutik e, erantzun pozitigorik jaso eta gainera txostenean esaten du e, Espainiar Estatuak beren legeak aldatu barkola ebalitu ba, aldatu ditzala baina hurri horiek ez egin behar direla inkomunikazioa Espainiar Estatuan legala da baina horrek ez du esan nahi Europatik eta eta nazioartetik datosen e, neurri guzti horiek, gomendio guzti horiek betetzen direla lege honekin. Beraz, lege hori aldatu beharko balute, aldatu dezatela. Eta urduen, aber zeho zer lortzenen horrekin. Naiko, naiko garrantzitua da hori, ezaten dutena. Ba bai, espero dugu gomendio horiei jarraitu, bueno, jarraitzea, estatu espainola kasunetan, eta bueno, ba, Berriz ere, ezkertzea bai zure presentzia hemen eta baita egunero egunero ba, torturaren aurka egiten duzuen langustiorren gaitik, ba, bueno, ba, hori eh, ere rekonositu behar delako. Ba, Ezkerrik asko gurekin nagoetan no gaitik, Lorea. Ezkerrik asko hau txamatea gaitik bebai. Vale, ba, gabon. A, gabon, agur. <risa> Let's go Erole Erratiko Entzuleok Gurekin izan dugu entzunduzu mesala Lorea Bilbau, torturaren horkako taldeko abokatua eta, bueno, orain bigaran elkarrezketarekin joango gara eta horretagako altxaporru konpartzako kide batekin bilboko konpartzakeko kide batekin joango gara eta azken asken kupeladantzak jai aldeari buru, sitxego dugu, asteburu buru honetan, errekalden ospatuko dena momentu bat ego, eta orain txoberten gaudezuekin Zulek Muturra zartzen Eta kasu besterin Muturra zartzen Gauratara ez da duko Hau datzure hortua Zik izinduko zaitu Hau datzure hortu jarretzen dugu, garresikan eta, bueno, ba, ez dugu lortzen momentuz gure elkarresketatuarekin kontaktuan jartzea, baina saiatzen jarretuko gara eta zuek ez mugitu erratiak emestatetik, eta oraintxago desuek egin. Bueno, va ba, a gurekin en esta llamada do caugurekin, gabeko bigarren karresketaztatua, ah, gabon, gabon bai. Bai, eh bueno, va ba, eta alchaporuko kidea, bueno, va ba, asteburo honetan, eh eskenku peladantaren, eh sorti sortigarren en... hori da. Paspatukada, bai. bai? bueno, va ba, kontaktu algun zelan sortu zen eta Bueno, bau da sortxigarren urtean, gauza da e, altzaporre konpartzatik gau altzaporre konpartzatik zanen sortutako ekimena bada eta gero kulturgunea osat, osatu zen ean, pues, e, beste bi konpartzak, kulturguneko beste bi konpartzak kasuen zatorrak eta tximbotarrak e, batu ziren ekimen behar dinera. Orduen, gauza da, guk bere garean pentsatu behar nuen zelan e, sagar normalean, bizkaita egiten eitendoguna urteroko trabeziaz, E, gipuzko aldera joan, autobuzabalat alokatu Gipuzko aldera joan, zagarro bat eitek Zabarro betegi bat batean zartu Sekulako aian, sekulako aedan Eta gero e, Herri, en baditu ezaten duen genuenaz Eta hori ekiditzearen Gu plantiatu genuen sagarrotegia Bilbora ekartzea Hortoen, no, no, no, no, no. kentzen dozu Gipuzkarreik gertzen dotzezue Zarat eta inkomodo guzti Eta gugemen gozatzen dugu zagarrotegia baten gira hori zen, zen zorra zorraren plana Hortik sartuzan, vamos. Bueno, eta ya ja, sortxigarren ediziora eldugarenean, ba, oseñale, ona, ez da? Besturtetan bai. ondo den senale. Ba, e, bere garaian azpaldi olako zailakera batzuk egin gendu zanbe bai, beste ba, kompaktatutak eh? genduenean, eta eta bueno, ikusik genduenean egozaten da, koala, ez azken zinean e, beti da programazioa zontxepa da, gumentzat ezkintxalatago goizean zehar amabitan azten dana, e, puzgarriak, taierrak, egon darroko dromoa inoiz, Egon da teatroa, egongo da hori, umen txako gauzak, txagardoa dago, txotxa dago, okela dago, e, bertsoa dago, muzika e, giro, muzikatu egongo da, e, kantautoreak egongo dirak, alejirak eta gauen berbena. Hori, mundu guztiari oztaten dago normal, anorrea eti pantatzen dugolako ikinen bat, hori, ba, gauza bat e, oso simple. Mas? E, bueno, esan dugu, errekalden ospatzen, ospatzen dazken kupela dantxa, eta bueno, orain errekaldeko plazan lehen kukutsan. Eta gainera urte, bueno, aldarrikapen berezi bat e, medio ezta? Bai, bueno, e, gauzada, guko aien arte gure esparrua, beste gauzabatxoen hartan da, kukutsa da heneukan. Eta urte erolea gez, negiten genuen... E, gure ekinmen txu batzuk, ez? Ba, eta kukutxabera bulteteko ere. Eta bueno, ba, kukutxaren e, filosofiaren barruan, hau da, hau zoari, zerbait ezken ibarriako ez bakarrik ere ikinari, horregatik sortu zen, e, gontzeko programazioa baita, eta kalera eta beste ekimen batzuk. Ia e, kukutxa bota zuten ean, bueno, hondi urtea, ja, kukutxa bota zuten ean, kare, lehenengo asken kupera lan txatokatuak un gabe, kukutxa, kukutxa barrik, eta ordoen planteatu gauden ezen guztiz kontrakoa. Hau da, gaztetxe barruan egiten zandana, kale irataratzea horregatik. Bonbiatu genduzan, barruan, barruan zeuden kolektibo ezberdinak, eurien expresio kulturalak, erdiztikoak, gastronomikoak denarakoak, kale irataratzen. Eta jaz, urte beres izen zan horregatik. Horten gohal, e, zoritxarrez pokazin daku kukutxarek egotea, eta gainera e, movimendoa aportu eta paltzu dagoela gaur egun, eto, eta eta beste, alanda be, torri dira esken eta beba izosera epatuko da, Ez da, dugu zentratu be ekimena, kukutxaren salaketan, zeren azkenzinen, e, ekimen kultura labazan. Eta, gertatzen dana, iaz, ba, tokatu iakula barrutik, zeren gure, gure e, ingurua ukututa gonzan eta horreak, eta izartu esueltatu horrela. Eta, normalean egiten etendoguna da, hauzo elkarterekin berba egin, eta iaz, e, zera nuztartu reiken, gurtaduztartu reiken aldarrikapena eta zesta, aldarrik apena, eta gure aldarrik apena eurien, zesta eta gure zesta jaiberdinen Ba, eurien, askena elkartasun el keñu bat ba, kukutza ausiarekin ba, ba, ba, ba. eh, bueno, barain ere horre paien saindadun jendearekin, ba, elkartasun keñu txobat, esta Ba, e... baita bai, eta, zeren, o sea, asken fina ba, aldarrikutuko dugu, eta eh, guan egon guenaz gain, aldarrikatuko dugu eh, botatako erekinaren dinbideak eh, Beharra, eta eta da os, Eta bueno, eh, askok eta askok, bueno, pentsatuko dute, igual ez direlako, bueno, oso adiegon urte eta urteetan zehar, baina Bilboko kompartzek, ba, bai, azten parte hartzen dutela, eta gero ba, bai, alatu zuteak ordaudela, eta baina gero, bai, urtean zehar ere, kompartzek eh, aien lan egiten dut ez, eta horrelako beste ekimen batzuk, eta eh, igual kontatu aldi guzu, ba, bai, kulturguneko kompartzek eta, bueno, eh, dano kelkarrekin eta altxaporruk se uzea egitea urtean zehar, Ba behin, ba, bueno, e, berez e, Bilboko konpartzak filosofia bezala, beti dauzka hitzien e, ez lau ekimen urtean, ez? Eta dire azte nagusia, tanto Tomasean ere parte hartzen dugu, gure esparrotxoe daukagu, e, inautereetan egiten dan despil eta indabatxa pelk eta tostabatxa pelk eta egiten direnda enbestain bat ekimenak, eta, ha, egin falta jata? Ba, konpartzero guna, hori dara ja, egiten dan ez, ba, comida interna, ozakoa, ez du, ba, interiorez dekonsumo interna ezaten dana. Zeren da, ba hori, gu kompartseroak, e, jaiak baino lehenago, berriro orteiak ikusi, kamizetak, atara, e, e, grina lortz egi, eta irrikitan, ba kompartseroago mazortu zan. Hala da, be? Hore, dira, zorentzen bertan, erabakita da, daia, maiatzaka mazortz, hogezak maia e, bostan, hau da, bihazte barru, e, lehenengo txos naganerako, ibialdin eurtu egingo da. Hau da, e, martzarregulada bat. Bara, Pagazarri eta ganekoren artean antzaba dago mendibat txosna gana ditzen dana, piko txubet, eta horretara ibilaldin urtua egingo dugu. Maiatzako eta bostean, apuntatzeko epea gainera biara da, eta, bueno, pues, e, zariak, e, zaparek egon modera, hien parte hartzei Baita ekainaren sortxian, e, Euskal Herri kantari egingo da. Ba, normalean Bilbo kantari egiten dala urtean, zehar, bigarren martitzenak direla guzti dut, dago, bigarren zapatu apakatu ork e jakomi e, hori egiten da, bilbo kantari eta ekainako bostean, edo 8ean zakitu senda dena, horretan e, egin go da euskal herria kantari etor satuko gara biltzen ba elburu adira 800 beslari bueno ez da es da ez da makala elburu eta bai okay, ja. Ezan duzun, e, Txosnaganera mendibi aldin urtua hori nobeda de bezala, eh? Sogeita, mabu. No beda... Bai, bai, eta Euskal Herria kantari, Euskal Herria kantari bezala egin da, zaiak edatzuet, baina normalan, baki gu dagoela, Baiana kantari, Bilbo kantari, Donosti kantari, e... eta beste ematerretan kantatzei dindela. Baina biltzea, bil, bil zaiatzea, biltzea, biltzea, banok, e, Baskar Erraldoi bat, sortxerun lagun egin Baskari bat, eta sortxerun bertxona kantatzen aldi beren eta eta, bai, bedai barria da eta ba, txosna ganerena, noregade horroko osoa. Baga, ba, polango goratuko dugu jendeak jakin desan, e, biloko kompartzaken webgunean eman desaketela izena, bikoteka izango dela. Bai, e... bai, e, ba, oren jo, Josepatu dala, usteot biharteik aurrera, eta jarriko dela, hori, e, ibialdin urtu horretan ibiltzeko. Berez, ibilea uste dut, ez dagoz hondez, bai, bai, bai, bai, nire bilatik kazi, txosna ganera joan, eta, ba, amaitu hamaitu, e, plaza berrien amaituko da. Bueno, badao, badao paseo bet eta bakarripa erranda, baizik eta a, e, natura esagutzea, bizitzea, gozatzea, e, ibiltzea eta toxinak toksinak erregeroia aztena guztian berriro berreskuratzeko toksinak guztian. Hori da, ba, jendeak jakin desaren ez dela ainbeste ain izango, sortzirun deru 6 pimetro eta txosnagan emendiare, biderdi, gane txiki eta larrentzu izenekin ezagutzen dena. Eta igual bukatzen Eiko. joateko, a, bueno, gobaratuko dugu e, gitarabasin izango den, ezta? Bai, e... eh, bueno, ber eguna eh, e, e, edo hamago go, ze zeko hasiko dugu, eh, Plazan errekaldeko, Plazan bertan eta hor egongo da naizengoa eh, da puzgarriak, pusgarriak, tailerrak eta golokaren teatroa. Umentzako ez dakit zon txon zon gilloak diren edo baina bueno, umentzako teatro egongo da Ewerdi partean eh egiten da, normalean iruretan eta hortik aurrera badago zerean eta zer jan. Hori hori horretarako bebai musika girotu egongo da kantautore bategaz Eta eh, ta parkatu ora in parkatu dise dela kantautorea baina Javi Gutiérrez Javi Gutiérrez Sorrochako mutiko kompetizioa ez da Javi Gutiérrez egongo da horren ondoren reguelta permanente ja behin baskaria amaitzen da baskaria do socha ja bai ara hemen danean eingo dugu Jopa de tubo guna da, reguelta permanente sin Eta ja eh, bomboklapeak az, kale jira bat prestatuko da, hausotik, ba, osoa girotxeko, eta tartean prestatuko dago erarriare. Berbena gauera hasiko da, lazo, txida kago egitxetan usteot, hamba ikaterra deak arte, bako zozak. Oskondo, ba, ba daukago egitara unmajoa, e, betera. Batea dago, guztia bombiratuta parte hartxera, hartxera, gozatxera, umeak ekarri, erduak etorri, eh, eta zain egongo gara, danon zain. Oso, hondo, ba, guztiago, embea, etxenzetuzte gu, planez inovea pasatxera, azken Kupela dantxaren sortxigarren edizionetara, sí, eta, sí. bueno, azken, ba, seo ser gehiago goitu nai baduzu, hemen, daukaz aukera. Ba, ez, ben, ba, eh, animatu, eh, kompartza que seiziten se, se, se, se, gara, urte osoan ere, lana egiten dut, no, zeba, hortas aparte, bilboko kompartza, kompartza, esau, federazio, esau, lageten dauzen ekimen azkain, Konpartza bere historioa gauka, bere bizitza, bere noragidea, eta, bueno, baz, gondiratu mundu guztiari, konpartzako getu zagu zera, oso, diberdi barria garela, normalean, eta lan ahiten da narren, e, parrandara egiten badakigu, eta ondo pasatzen. Da, gure elbura, bera, esan imatzen mundu guztiari partazera, eta hori, egiten diren ekimen guztietan, bere ezberdinetan, eta pues, bai gure konpartza, gure gunea, eta beste konpartza batxuei e, ekimenaketan. Oso hondo, ba, ezkerrik asko gurean egote eta Gabon, Oi? eta zapatu ba, arte. Eta zapatu arte, esker ba, ezkerrik asko eta ba, neutuko ara. Bale, ba, augur. Venga, musu bat, da noi. Egutski Ya, bueno, ba, hazi da, ja, hazi gara bukatzen programa, azkenengo, ja, agenda puntua, beti azkenengo momentuan, azkenengo orduan duguna, bueno, ba, gaur da bukagu tartxe txobat agenda komentatzeko, eta, bueno, ba, hazi gara, ba, ez erdago gu, ba, irula irratiaren kontzertu dugu, ez, larun bat honetan. Hori da, maia txaka E, la kelo gaztetxean izango da, Santurtzin, las biñas, iruro gaita iru zenbakian Eta, arratzalteko sortxietan hasiko da kontzertu hau, iru euroren truke ukiko ditu senza taldea, aldea, e, bai erdi Inglaterra eta erdi Alkoi Valencia-Aldetik da torrena e, RCB, rokeria kompacta de Bizkaia, ba bueno, be, danas atendu izenean Ektoplasmas, eh, haien punk rock ektoplasmatiko arekin ere erandiotik Eta difuntos telaraña, ba, irala, santurtzi, erandioko kideekin Atopera ba, ere, ba... Uren ba, un, punk, punk, punk, yuna. Orida, punk yuna punk oscuridad Eta, bueno, azken finean, ba, urbileko gendea, tal demajoak Eta, bueno, euroren truke, ba, gau polita pasatzeko aukera okay. ederra Bai, eta beste aukera gaztetxero bat, bai tera daukagu Lemoan, Karabie gaztetxen, e, Ostiralean eta larun batean, e, bi egun euskal herriko musika beltzarekin. Eta bueno, ba, Ostiralean egongo da, e, mandauli irrati librea sortzeragoaz, eta zazpietan irrati taierra izango da, bertan, irole irratiak, ba, itzaldia emango du, ba, nola sortu... Irratia analogikoa eta gero ba irratiak ba nola mundu digitalaren inguruan jardungo du. E, gero e, baita ere egonda musika beltzaren historia, ba, kontzertu berezia egongo da, eh blues, e, bluesetik, rapera. Bueno, kontzertu berezi bat, ori, musika beltzaren historian, zer hori. Eta bukatzegoia jam sesiona. Eta hori, atuar gurekin jotzera, deia egiten dute. Eta gero larun batean, ba goizean egongo da merkatu agroekologikoa, egitiren eskutik, mandauli irratia, zuzenean baita baitare, e, ordubitan e, perkusio afrikarra, eta lauretan, ratzatleko lauretan ja, Baskari herrikoia. Ja. Bueno, orduana. Eta gero ja, gauean, e, ba kontzertuak izango ditugu, The Broken Brothers Brass bantz Eurekin kale jira ratzaldeko saspitan, parkatu de Broken Brothers Brass bantz Eta ja gauean e, Priscila bantz Noiz baita iralaan no, irakauzuan izan ditugunak Eta materia gris baita ere iralaan jodutenak noiz Eta irala erratian elkarritzkatatuak izan direnak eta zuzenean joutenak Lau irubi irratsaio ba irratxaio handiarekin mitikoan. Bai, mitikoan Eta bukatzeko